بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا falenderoim me të prezndim dhe falë kërkoj lavdën dhe dukimin te Allahut qofshim i Muhamedit alayhi salatu wassalam me familje të shokut dhe te gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote Tëndëro, Lazër Besimtar, kemi përmendur se njëri ju gjatë historisë të ti ka pësuar shpërshërët devime nga rruga Zotë i Gjellë Gjellali hu. Edhe pëse Allahu Gjellë Huala gjithmonë është kujdesur për te, është kujdesur për otëzimin e ti duke izbritur shpaldje, duke dërgu pejgamber, duke dërgu djetarë që i mësojnë, për me gjithatë, ka pasë e forësa tjera që kanë punu për të keqin e njëriut edhe kanë devju. Njëriut në brendin e ti ka nevoj që ta madhënën diken, ta adhorën diken, kështu Allah ka kryuar natër shumë. Edhe kur kjoz brastir, kjoj bështek i brend shumë, nuk mbu shetë matë që duhet, e keqë përdorim pastaj të tjerët, si kose shëjtani dhe argat e ti, Për me mbush ma që nuk duhet Mirë për kjo pjesë nuk mund të mbët të zbrast Do të më mbush me diqka A mbushet pastaj me të duhurën Apo ma që është gabim është problem tjetër Ma djedhë kunirë më hanë Zotin Se nuk e gjithësën e Allah Gjellë e Gjellë e Luhu Si kurse dëgjujmë nga njëherë Ose nuk besën feje kështë në më rad Pra për më diqka besën Pra për më diqka ka që tenton me mushkët zbrazitin me arsyet tu vetën e tij. Ne kem thënë se këto devijime janë të lloj-llojshme, por padyshim se devijimet që janë të natyrës së shirkit, të natyrës së mëkatit përmes të cilës njeriu i bën Allahut shok, i jap atribute krijesës që nuk i takojnë edhe këto atributet këtu që atribute, si i të kujtuar të Allah të mënduar. Dhe si manifestohet ky rritje në përditshmëri kemi si shemb ndryshum. Qoft përmes madhrimit të njerëzve, qoft përmes lutjes së të vdekur, qoft përmes therrjes e forma e tjera të devijimit. Në anë të ndrosë njeriu gjithmonë ka dëshirë me ditë që ka do të ndodhë e ka një kërkjes, një kërrejshtje të mërën shme po nga një e ka nevoj që din e që ka do të ndodhë në tarnëmanë, e që ka më pretë mu dhe edhe në këtë rast edhe në këtë rast për me e shu këtë kërrejshtje për me marë informata që a imenën se në duhora të rëket në dyrët ga buhora të njerëz që historikisht kanë qenë mashtuës, që kanë pretendu gjera që nuk i di në nuk i takojnë, që të nëtojnë përmes dhe primëve të saktuara me ditë kinset të ardhënën, që ka ka me ndodhë ty, ose me ditë të fshetën përgjësi, që ka të kanë ndodhë ty, kushtë të ka voti këtë, nështë ta një zbulim që asë hetuësia më në profesionalën botë nuk mund më zbulu, ka një herë që me një me një filxhan kafe ata zbulon ose me një shkrirje plumbi ata zbulon ekzëmërat nga format e dhomës që fatkeqësisht njerëzit mashtruan dhe njerëzit domthon keç përdorën. Prandaj Allahu xhallehu ole në Kur'an, në fillim të Kur'anit, në fillim të Kur'anit e ka përmendur se që cil, cil, cil, cil, cil cil të cilësit e besimtarë vërt, e vërtet kush janë besimtarët e vërtet kush janë këta Allah u Gjallera thot e ledhine ju minune bil ghajb ata që e besojnë të fshehtën besojnë se egzistan një bot e fsheht egzistan një që ka për mu e pa dukshme e që unë besojnë te mirë burimi këti besimi qëllë e është kronë Korona ka fol për gjëra të fshehta që nuk duken, po ka folë Allah për melekë, ai i shohë melekët. Ju jo, besojmë këtu. Allahu ka folë për krijesa të caktuara që ne nuk i shohim, por besojmë se janë. Pse besojmë? Për shkak se Allah na ka mësuar për to. Ne besojmë në të, të ardhme që nuk e kemi parë, nuk e dimë as, as kush ka ardhur nga yarmë, por besojmë se ai ardhmë do të ndodhë. Apo, për shembull, pyetje në varr A kënë e më pëyt në vërë Po, kush në ka të regu Ko e din të tash në vërë E di Se Allahu qënë leuala më ka të regu apë, Në shpalje Gjenet në ka pa di kush Gjëhnimin në ka pa di kush Jo, a ashtë e këpjeset të fshetës Po, a besojm Po, pëse besojm Pëse Allahu ka thonë Dë me thonë, në besurit të fshetën Por besojnë për atë Sa në ka Lëjmru dhe informu i madhë i zëtë. Të po, Allah u gjenë le ura kash në ka të regu, kash besojme. Për detajt e tjera që Allah nuk në ka informu, nuk mirë me të. Nuk mirë me të. Bërshamu ka rëfimin nga kaluara që ka ndodhë. Allah u ka full për të në kuranë. Dhe në ka shpalosën nga këja kaluarë detajt që neve në duhen. Kash. Kash. Tash, me tentu me Hullumtu dikun Kun nuk ka bazë, nuk ka informata Për me e Plecu rëfimin e Kur'anit është huqje, gabim Po nëse ka fakte historike që plecuit Ka dëshmi, Allah u Gjallu Vl. lejanë kët I po s'ka fakte historike, s'ka dëshmi Me tentu me më marrë me, me trillime Apo me hamenësi, kërë nuk është qërë të muslimonit Për në rësujë Allahu Jalla Walla të ndërru dhe ëzër Shpeshën e Koran e ka përmandur këtë fakt, këtë realitet Që duhet i me të bindun A nësikur se Allahu Jalla Walla E përmand, thot Kullë ja'lemu min fissamavati wal ardhi l'gajba Illa Allah Wa ma ye shurru në e janë i ubaathun Allah Gjellera thot, Thuaj, Thuaj, O Muhammed, gjithë dhe, gjithë dhe të din këtë vërtit, kjo është e vërtit pa më ushme, të din, të fshehtën që kanë qi dhe në tuk, nuk e din, askush, pos Allahot, Allah është i vetë me që e din të fshehtën, që ka ka ndodhë në detallet caktuara, dhe që ka do të ndodhë në të armën, prej asoj që nuk ka shenja, prej asoj që nuk ka bazë, porçunier mirën me sigurisht sikur se si ka fillim do të përmeni forma caktuara për ta deshifruar të, deshifru, të armën e c'është pa bazë por një bashkuni mjellzur po duhem se është nga mëkata që po flasim për të nga shirku dhe mohimi i dalë pejësallah ndarui tash kanë ndotur një në formë ndryshme kët mëbo kanë skuq tek faltor ndryshëm tregom ti mu kush më ka bë kët edaj tash kënce me disa manovra të e që i ban, të bëjnë të ka bo filoni, të ka bo kë, e kësë më radhë, të e kini që është një ullë, këj me marë, këjtë gjitha këto shumë tira, janë, realisht, janë bashkunime me djallin, me shejtanin, i cili, mund të këtë një gjithë dëvërtetet vogël që e zmadhan, e zmadhan, apo, edhe e forman për staj një rëfim, apo. Për në përshamullë, Me e pa një njëri dukehin gjami E ke pa njëri dukehin gjami E ke pa njëri duke kalu rrugës As të këtën që ka emnin As të këtën për i ka është As ku për shkon As të këtën që ar problemi ka Që ka o të mënu, së so parë i ka në gjep Kurë gjështë njën për të Veq e ke pa të kalu nësë kak Apo? E merë këtë vërtetet dhe thush Ka kalu njëni nësë kak O që shtë të të nketë tjetë në ranë Masht Po të ndonë që përmes një dëvërtetet voglë që e ke po të kalu me bo një rëfim të madhë Që është të bojmë faltorët të përëmë E merë një pajtikun E edhe tash e kryen një stori, një rëfim Që njëri halë në gjithë që është, është dërti madhë Me nëziprën që dikun me gjithë një zgjidhi edhe të pëdike Nuk e din, ma shtran, rën Ma të rapaz fiton në halët njerëzve ndaj besimin e mësën që ne të i bindim i e laute pare këtala nëse ki problem me krimin të ka bët dikush ka vijë, du të më dhe mund polici jënë në nërët e caktuar të jetu esi që e gjojnë, apo, ose diqka caktuar për shambull të në ndërëllë dhe zërë edhe parashikimi i motet a ka më rashi, a s'ka më rashi nëse dikush të në tënë me qilu këtë me filgjan si besojmë në akësëm Por, ka shkencë të pasashme që në bostë shajjeve, levizive të saktuara që Allah hujë dërgan, ja mundësën njerëzë që në bostë shajjeve me parashiku dedikon, po, në nuk, bu ne bindi, sa arë ka ndodhë, po shamë që të parashikohet, moti, kështot, ka qenë të kontët në komplet, që lezimi shajjeve nuk u po që shdojtë, a ndodhë kjo punë, ndodhë, Pastaj sa so më larg është parashikimi më i daptshëm. Sa më të afrohet dita e parashikimit është më i sakt, pse më të qarta janë shenjat, më dukshme janë shat, prandaj bujë në pra bazë të shenjave që Allah i ka vendosur. Por të, në bazë të hendjeve, në bazë të trillimeve, në bazë të, domthonë kocive ndryshme kështu rradhë. E Allah tha të fshehën e qijevë tokës, nuk e di as kush pas Allahut. E njerizat mundojnë që këtë më zbulu në formën dytë më për shembull për shembull një nga ato forma është edhe leximi i horoskopit. Që në gazeta, në media, në televizion formën dushme, apo, në formën dytë më apo çka i horoskop për shembull çka është do diçka, dalnoj dashnoj diçka dela ti apo e tash ti mos jeçi ky për këtë vetë që këtu kemë skuvit japim. Pse? Pse lëvizjet e yjeve që ështu kanë të regu për të jopëm. Ka është mashtërim. Ka është degenerim. Ka është në këndëritim të besimin tonë. Muslimani edhe horoskopi, kështu të janë. Muslimani se kërkën të ardhë me ti në këtësina djelzore. Absolutisht, një, apër. zbesan të muslimani. Absolutisht. Asë nëse e përgëzën, e asë nëse e kërëzën. Absolutisht. Së më banë përshypje, më fara ja. Ase për amadorën, e eh, që të përka zonë që një rrugë të gatë kime marë, përëm. Po. E në këtoj mashtrimi e në këto, përëm. Po. Ledzimi i shuplakës, ledzimi i filgjonit, përë po, thëtë që një smu i këmetarë. Ta një a i re, a aj i smuhët, pi filgjonit, jo pi virusit, përëm, po. të menoj që u smuhë, po. përëm. Përëm, da i këtojnë probleme që njerët i arëndojnë vetës jetën pa nevojë, pa nevojë. Një qën nga se ka mëndudhë që ka ka caktua Allahu, jo që ka lezojnë mështëruzë të gënjë shtarë. A ne këpune seriose? Na kërë e spëgujmë këtë nevë në duke të absurde, që u shakak shtu, po ka, se stipenive ka dikon, që besën në besutin të një dha. Me zipret me dalë verzioni ri, horoskopit, edhe me lezojnë që ka këmë përgjeshë mëjtë arshëm, që ka këmë mëndudhë të unë, atën. edhe në damë me data t Për i kësoj datë një këdatë që këjë jeti Tani her del dash, her peshk A të këna to që që që i dojnë të përshamur Tojnë këtësinët gjellëzorët Tojnë gjërat për që nërushme Muslimajnë të zbëstan Asile zembele Në dëgjëri që ka dhe të pegamirës Me tërgu që ka punë seriozë Nuk ka punë Po jo mërën a veç Qashtot të i bapëta Në kërët do punë i bëjmë Valla jo për ti që ka për Për asë në që në më shërë, dhe po. Qikoni këtu programet të... Fatë kështë piste, dhe po, që përna më ledhën do njerë të kështë e fytë i fytë republike, edhe 24 hërë në këllun qenjë të bota ato, dhe dhe në qështë e kuajmën në tonë, të në palitin gjemin për men në emna t'ilë, dhe po. Plën e të këqyrën, dhullë ki, hyni, kjo, boku, se, Allah, kur, që ka më bënë kjo, dhe po. I vej pëse, po, Allah, i hoj Po qyrët njëri pislokën ka qkala e shtër shpët vetër, po e qka me bëhë? Flej, më mirë, dhellë shëtit, ecë, më mirë, se sa më marrë me do punë të kota. Ski qak qyën të njëzërë, o la vëllë, që aty për qëllën qaja, që, që më ski qak që qyërë, shkëm e krejtë. Ama ata më sikë qërë, më sikë qërën ata, sa ata kur farvlerë nuk përmojnë, përmojnë, kur nuk sinë ata, heqë ata ve çka buin ta ikin marrin të mësojnë mrapst ta humbin vaktin që do sen ata i buin diçka që ditë ditë njerëz e kanë bënë simshaft tash dhetat pse simshaft dyni publikisht bani peshë kogalja peshë këy e bën me ta u marrin me ta u pa të çka njerëzorën me ta u moralin atë kusaj si baniri e valla çka më bëj çfarë porrim të të gjat natën porrim divon dikur haqyrën pak qysh marr një ratë sikimi çka më më shkon e tani më shëmë në gjëra pa lidhje të koha madje të shikon koha bë të pesëta ndyta pa asnjë vlerë çfarë është këtu gjërat që flas më to biomorallah si zbresin horoskopoj vetë çfarë tu lexon lexon njërin rënave çka ashtu ta pun anë çikoj kështu nga njerëzën për këtë që po flas për këtë që vallahi që ashtu qa me bo hajtë, për që ta po flasë një hera për. Thatë pegambeni sallallahu sallam, kush shkon të falëtori, veç veç me shku, e me shku nuk i bëmë e që në komë, për e qële, le të zanë, veç interesot, veç qa për thëtë, thatë pegambeni, kush shkon, edhëpse nuk i besanë, nuk i pranohet namazi 40 ditë. A këpëtut? Do në falët, Nuk i pranohet namazi 40 dit. Përnaçi, thotë e ka mirësun sfalën e heq. Nëse aiçi falet ç'i të ka, thotë. E aiçi sfalet e shkon ç'a bëhet me të? Mos vet, mos vet. Ai ku në çdo punë, wallahi sa po rim që ti ha kem ty ne zuj. Mbyllë shirit, më sheladira. Skatyt ç'i kojin ne ç'a po bëhat, ne ç'a. Jo jo, ar sherr. Nuk i dihet Në fillim analiz me kçyrë me lezumë hajgare me po dikur të pëlqes vallai po gatja qe lloj e tani ka da galin edhe i beson fatkesh çu shkon një në mënyrë graduale në mënyrë graduale shikosh shumë sherrën çështje që para hopun sinon për herë po ka da gal ka da ka da apo ka da ka çunë i arëkë akë pak tash tash mu juçi i çim burra synëmshilën atë raton smonesh e kançel farta kançel atë e nëse besan, qëfar ka thonë pejgamberi s.a.s. ka thonë, men e ta arrafën e kahinen fë saddeka fë kadke dhe bebima nuz zhulala muhammed s.a.s. ka thonë muhammedi s.a.s. ku shkon tek, tek magistari, faltori që të punë, po, dhe i besan e lezën për vjetja, po, i besan që përthot ta din se kë nëse i ka besu këtyne, ka mohu na që ka armët e Muhammedis, se dy besime zbohën, zbohën, a ka mundësi? Allah përët këtas din, e kjo përët unë e din, e së munësh dëmë një besu, a munësh, a nuk munësh Allah, ja kemi besu, Allah përët iso të këtas din, e dhush ju së mërën i vashkur, gjo, vite, jo? e të një jetë besimtar në islam, ja thush, Vecë Allah e din, për dhe këta ka pak din. E këtu dy besime zbojnë, nuk rrin. Zgjelët së në pëdën. Andajaj që ju besan të rrimet e ty në imedjinatëve të tila, mashtimet e tila, rrallësht, rrallësht, e ka godit të themir në fesët tila, në në rritur. Për najtë në ndërru dhe vëzër, na nuk du të me etu me të rrimet tila, avton. na nuk du të me etu me të rrimet tila, na nuk du me etu me realitet, puno, kam edhe ishlar go njëto probleme kitë lasha ka njerëz që të ndihmojnë këtu më radh meru me realitetin meru me kohën meru me meru me çështjet e duhura këto trillime këto këto çështje fallso këto mashtrime nuk duhet një më leju as në sekond të tjitës tim ja morën deri diçka më tepër dhe kohen, dhe mendjë, dhe dhe Kabul, më ja morën edhe kohën edhe mendjen edhe parat për xhepë të gjitha kjo bën një kët kabull njëri mëçi se bën kët punë e lëre më një musliman i besimtar që e ka Kur'anin çka po dëm çka çka dën muslimani me Kur'anin çka dën mua çka dën mas udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këto rregullandjetimet e kujdesshëm të larguojmë nga jeta jon. Por nga jeta të ofro me me formular do sot kim mundi të shpjegoj më mirë me këto udhëzimesë. Nuk ka as rruga besimtarit, nuk ka as kë rruga e zgjidhjes së problemeve, nuk ka as kë rruga që ti përmes ai i për shuan kurreshtit të tua ose i pasturon një ulitë të tua jo mos e kjo është mashtrim kjo, sa një uri, këso dije, kjo nuk ka skencë. Kjo është mashtrim dhe bashkoni me djallzor në këtë tër. Për këtë kusum pas argumente që ka flasën e sërimet tjera. Mir po, besoj që ky sërim më aftushum tregon se cilën rrugë duhet ta ndjekim. Cila rrugë do të ndjekim? Na rrugë ndjekim? ndjekim rrugën, a? Që orë zot e xhelxalu dhe uzimit të Muhammedit sallallahu alai sallam dërsa mashtrimit të matrapazë, magjistarëve, faltorë, nëshmë, asë që beson asë që tutemi, asë që kinë Afriken absolutisht kërgjë dhe të kërstojnë ditë e ditë natë tata na besojnë që dhëtë ndodhë veç që ka të saktu Allah gjelë dhe gjelë lu gjithë që ka është ndodhë në ti, veç aje dinë më gjeftën, paratë që na e ka zbulu e besojnë, që sa nuk e ka zbulu nuk dim, thejnë, e Ne e tëjmë në dritin e fesë Sa Allah Gjellar Gjeralu Kjo është të zimi jonë E ndryqy mendin të në zemrën të në rrugën të në Me atë që e ka qëtë Allah drit Nur, shpallë Allah të është nur, është drit Tire të janë Nga këtu marzina janë Ersira, janë dëvjime Dhe janë mashtimet dhe njerëzimit Allah në ruajt Ondaj Allah në ruajt nga mashtruesit Nga matrapazet Allah në nga injëranca E në ruajtë Allah Gjellar Gj bimë në vepra që në e, e rezikoj një losin e besimit tone, moralit tone, mendis tone, kështë më ratë, të ruhemi nga se ka shumë sot mënyra që është një riu, mundet me unjë los, mundet me pësu, por me kujdes, me diturij, me uzim, me mbështet allan gjellë e vala, jadel, dunja, edhe shpëtën në ahiret. Allah shpër lefë për mendim, me kaqë për këtë pjesë, zotë i shpër lefët, Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslimel kathira.